Karibu katika sehemu hii ya tatu ya riwaya hii ituwa Yoninge. Niriwaya ilio andikuwa na mtunzi wa hadithi hapa inchini Tanzania. Kwa George aya ni Unaiweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo. 0655 72 73 25 Msimuliaji katika riwaya hii. Ninaituwa Hilali Alexander Rohundwa. Unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo 0713 3383 55 Sehemu ya pili iliishia ambapo tulimuona kesi akiwa nakimbia ovyo baada ya rafiki yake kumwambia kuwa alikuwa anatafutwa na askari Je Kiki kili endelea waliweza kumukamata kesi Na nini hatima yake Sasa tuwemo katika sehemu hii ya tatu Nilikimbia sana bila kuchoka na bila kujua nini hatima yangu Nilichoamini ni kuwa kukimbia itakuwa tiba kwangu Niliendelea kuenda mbele lakini nilipofika mbali zaidi Nikakumbuka kuwa kukimbia tatizo sio namna ya kulitatua, na takiwa nifanya namna nyingine ya kulikabili tatizo. Lakini tayari nileonesha kulikimbia tatizo, bila shaka kitendo changu cha kukimbia kitakuwa kimeniweka matatani, na nikijirudishe mikononi mpulisi, wataondoka na mimi kama mtuumi wa wama yale. Mapigo yangu ya moyo ya lienda mbio sana, nikijirudisa nikitugani hiki kina nitokea katika maisha yangu haya ya kimasikini, Tena nikiwa na umri mdogo tu, japo sio umri wa kuitwa mtoto bali kijana, niliendelea kuwa vichakani hadi majira ya jioni, na kigiza kikaanza kuingia kikambatana na ubaridi. Ni hapo ndipo nikatambua wazi kuwa sipo eneo salama hata kidogo, lakini ni kitu gani ambacho ningeweza kufanya ili niwe salama? Sikuwa na lolote ambalo ningeweza kufanya zaidi ya kujirudisha katika mikono ya watu wale waliokuwa wakinitafuta. Jambo hili sikuliafikiki hata kidogo katika kichwa changu, nani hali hii ya kuendelea kukosa maamuzi, iliyozidi kulifanya jambo lile kuwa zito zaidi. Majira ya saa moja usiku kwa mujibu wa say yangu, nilijitoa katika vile vichaka, jambo la kushukuru ni kwamba ule ulikuwa msimu wa maembe. Hivyo nilikula maembe yaliyootapaka katika miti iliyosongamana katika vile vichaka. Wakati naanza kutoka kichakani, nilisikia mchakacho kama wa watu kutembea hivi. Nikajificha tena kichakani ili kama kuna mtu haweze kupita kwanza, nipo na mimi nendelea kutembea. Hakika nilikuwa na muofia kila mtu ambaye ningeweza kukutananae kwa wakati ule. Picha ya mwili wa marahemu mama yangu ilikuwa ikinitawala katika taswira yangu. Lakini kwa sasa nilihisi kama nilikuwa nimeshudia Tukiola kutisha sana, na nikawa na yule binti mtoto wa mwenyikiti, kana kwamba nilikuwa Tukiola kawaida tu. Na mimi likaanza kunitisha nilivyokuwa nalifikiria. Baada ya muda kidogo ule mchakacho ukazidi kusogea eneo nilipokuwa, nilitamani kukurupuka nitoke mbio, lakini nilisita miguu ilikuwa imeishiwa nguvu kabisa na nilihisi kuwa siwezi kupiga hatua nyingi akamatwa. Nam, Naam, nikaendelea kutulia. Kundila watu watano nilifika na kuweka kituwa katika upande wapili wa kichaka ambacho nilikuwa nimejificha. Kwa upenyo mdogo uliwakuwe po katika kichaka kile, nilijikuta nikiona kila kilichokuwa kikiendelea. Mtu mmoja katia wale watu watano alikuwa mifuni kwa macho yake kwa kitamba chehusi. Bada ya kufikishwa eneo lile alifunuli wa na hapo nikaweza kumuona vie makabisa. Alikuwa ni mtu ambaye haikuwa mara ya kwanza kumuona, Kwa wakati ule pale sikuweza kumtambua jina lake lakini niliifahamu sura ile. Alipofunguliwa kitambaa nilimuona ankitaka kuzungumza lakini akaambulia ngumi kali sana mdomoni akabaki kuvuja damu. Alikuwa amechoka sana na alikuwa kihema juu juu sana. Ukithubutu kuongea loloti, tutakuwa vibaya kama tulivyopanga kukuua. Bwana mmoja alimkaripia. Hapo hofu ilianiingia Na nilibaki kulishuhudia tukio lile huku mli wangu wote ukiingiwa na ubaridi mkali sana. Nilikuwa mwenye hofu ambaye nilitambua kuwa nikifanya kosa lolote lile la kutikisika, basi nitakuwa nimejiingiza katika utata mwingine mpya. Tena huu singekuwa ya mtume, iwe isiwe tu ningeuawa. Kuogopa kule kujitikisa kukanifanya niendelea kutazama kila kilichokuwa kinaendelea. Yule bwana niliyekuwa naitambua sura yake alikabwa shingo yake kwa nguvu sana. Kisha haka na kuanza kukohoa hukwa kitapika hovyo na kutema damu Zipo wapi? aliulizwa Zipo wapi na kuuliza Jamaa alisisitiza hukwa akiwa mimumulika na tochi usoni Nilikuwa na sana nilijiuliza itakuwaje ile tochi kigeuzi upande niliokuwa kuwa mimi Mukojo niliuzikia ukichuruzika Hata ya sikuweza Niliendelea kutulia ni kingoja litakalo tokea Sikujua hata ni kitu gani walichokuwa wakimulazimisha waambie kilipo. Baada ya zoezi la kwanza kugonga mwamba huku yule bwana kizidi kusisitiza kuwa haji lolote lile, bwana mmoja alitoa msomeno. Akausogeza katika shingo ya yule bwana aliyekuwa amechoka huko akivuja damu. Msiniue, alilalamika kwa sauti iliyokuwa ikikwaruza kwa aruza, na kuuliza kwa mara ya mwisho zipo wapi? usipojibu jibu na ichinje shingo yako hadi unakufa Nadhani dhani sana ngoja ni kuonjeshe alisema yulebwana kisha kautukua mkono wa yulebwana na kuupitishia ule msumeno marambili akipeleka mbele kisha nyuma yulebwana alipige kelele kubwa sana mimi mkoja ukazidi kunichuruzika Nilikuwa sinangufu kabisa, yani baada ya kushudia Tukio baya kabisa, la kuona muili wa mama yangu ukiwa mwepoteza uhai kwa kucho visu. sasa na shudia kwa hatuwa jinsi mtu anavyoteswa kwa nia ya kumondoli uhai wake. Kimya, haka karipiwa huku damu ikimuchuruzika kama bomba vile alitulia tuli, machozi ya kimtoka, udenda na mabonge ya damu mudomoni. Halisikitisha kumtazama. Ni kama nilikuwa nimeketi katika banda lakonesha filamu Nikita zama ya filamu ambayo mwisho wa siku Wale wote wale katika vipande vya filamu hiyo Wataendelea kuwa na uzima wao Lakini hii haikuwa filamu Walikuwa wanaume wana uzungumza kiswahili kabisa Wakimfanya kitu kibaya kabisa mwenzao ambayo alikuwa kiongea kiswahili pia Zipo wapi Ukinijibu nitafikiria kukuacha hai usipojibu sita kuwa tena, na nam na tena nitauchchinja na kwambia guda. Yule bwana alimuita kwa jina ambalo sikuwahi kulisiikia. Ni kweli nilikuwa sijui jina lake, lakini niliwahi kulisikia na halikuwa hilo. Zipo nyumbani bonge. Zipo chumbani kwake katika sanduku. Alijibu huku akitetemeka sana, Bile shaka alikuwa na hofu kuju ya kifo ambacho kilikuwa sentimita chache sana kutoka pale alipokuwa. Baada ya njibo ile wale wanaume waliosalia walizungumza kichini chini kisha wakawa kama wanataka kumuacha bwana yule lakini ghafla wakamvamia mmoja akamkanyaga shingo ikawa chini halafu mmoja ambaye alikuwa akimdhibiti kuanzia mwanzo alimkaribia sali sala zako za mwisho mzee hakuna kutoka salama katika mdomo wa mamba alizungumza na hapo akainama kama anayetaka kuchinja kuku yule bwana akatokwa na mayowe makubwa sana ya hofu Na mimi sikuweza kuvumilia zaidi. Nikatoko na mayowe makubwa sana. Huku nikikurupuka kutoka katika kichaka kile. Ei, hey, kamata huyu upesi ya hai. Nilisikia amri ikitoka kwa nyumba yangu. Huku mimi nikitimuambio huku nikiyumba-yumba. Na kuanguka mara kwa mara. Nilikimbia huku nikisikia vishindo vikinifuata kwa nyuma. huko wakitoa maonyo makali kuwa iwapo sita simama tu risasi. Akili haikutaka kubadili maamuzi. Ilinisihi niendelea kutimu ambio kwa ngufu zote Nikatimu ambio zaidi huku nikianza kuchoka Na wale watu wabaya wakini karibia Naam, Kasimu amelikimbia balala kutakiwa kutoa ushahidi kutokana na Tukio lakuwa wa kutakiwa kutoa ushahidi kutokana na Tukio lakuwa wa mama ya kimzazi kukimbia huko anajikuta kishuhudia tukio jingine baya zaidi. Je, kipi kitaendelea usikose kuendelea kufuatilia mkasa huu wa kusisimua. “ Nam Huo ndi wisho wa sehemu hii ya tatu ya riwaya hii ya kusisimua sana iitwayonninge. Niriwaya iliyoandikwa na mtunzi wa hadithi hapa nchini Tanzania, Bwana Joji aya ni Mosenya unayeweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo. Sifuri tano tano, sabina mbili, sabina tatu, ishirini tano. Msimuliaji katika riwaya hii, ninaitua Hilali aligizanda Ruhundwa, unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo. Sifuri saba moja tatu, tatu tatu, nani tano tano.